Mheshimiwa spika kwa mujibu wa kanuni 49 kanuni za kudumu za bunge toleo la mwaka 2007 naomba na kutoa kauli ya serikali kuhusu swala la mgogoro uliowasilishwa na chama cha walimu Tanzania CWT mchakato wa kushirikia mgogoro huo na uamuzi uliotolewa na mahakama code division ya kazi mheshimiwa spika naomba ni nilifahamisha bunge lako tukufu kwamba hapa nchini tunazo sheria mbili za kushirikia migogoro ya kikazi Sheria moja ni ile ya majadiliano ya pamoja katika utumishi wa umma sura na tano yani public service negotiating machinery act na ya pili ni sheria ya ajira na mahusiano kazini sura 366 yani employment and labor relations act chama cha walimu kiliamua kutumia sheria ya ajira na mahusiano kazini katika kushirikia mgogoro baina yake na serikali Tarehe 5 Juni mwaka CWT walisilisha na kusajili mgogoro wa kimaslahi kwenye tume ya usuluhishi na uamuzi ama Commission for Mediation and Arbitration CMA dhidi ya serikali. Mgogoro huo ulielezewa na CWT kuwa unatokana na serikali kushindwa kutimiza madai ya walimu ambayo yalitajwa kama ifuatavyo. 1. Nyongeza mshahara ya asilimia moja kwa walimu wote nchini namba mbili kulipwa posho ya kufundisha kwa walimu wa sayansi tano ya mshahara na walimu wa sanaa hamsini ya mshahara na namba tatu kulipwa posho ya mazingira magumu asilimia 30% ya mshahara kwa walimu wanaofanya kazi katika mazingira magumu tarehe 26 mwezi juni mwaka 2012. kikao cha kwanza cha usuluhishi kati ya na serikali kilifanyika chini ya msuluhishi wa tume katika kikao hicho ilikubalika kuwa CWT Iandaye na kuwasilisha hati ya ufafanuzi wa madai yake na serikali itoe majibu kabla ama ifikapo tarehe tisa mwezi Julai mwaka 2012 kikao cha pili cha usuluhishi kilifanyika tarehe kumi Julai 2022, na pande zote mbili zilitimiza matakwa ya msuluhishi na hivyo serikali kuagizwa na msuluhishi kuwasilisha mapendekezo ya kiwango ambacho inaweza kukiongeza kwa kuzingatia madai yaliyotolewa Mheshimiwa Spika tarehe 20 Julai mwaka 2012 serikali iliwasilisha taarifa kuwa imeongeza mishahara ya walimu kwa wastani wa asilimia 14% na asilimia 13% kwa watumishi wa kada nyingine Kiwango hicho kilifikiwa katika mjadala wa nyongeza za mishahara ya watumishi wa umma ma public service joint staff council ambapo rais wa CWT ashiri, alishiriki kama mjumbe. Nyongeza hiyo kwa walimu imetokana na utaratibu wa serikali kuboresha mishahara kwa watumishi wa umma. Vile vile serikali iliwasilisha kwa msuluhishi taarifa kuwa katika kushirikiana tofauti za viwango vya mishahara kwa watumishi wa umma imeunda bodi ya mishahara na maslahi ama public service remuneration board kwa mujibu wa tangazo la serikali namba 162 na la tarehe 3 Juni 2011. moja Kata ya majukumu ya bodi hiyo ni kumshauri Mheshimiwa Rais juu ya misingi ya mishahara katika utumishi wa umma. Bodi hiyo imeanza kazi tarehe moja mwezi Julai mwaka 2011 na itakuja na mapendekezo ambayo yatatumika kuboresha mishahara na masuala ya watumishi wa umma wa fani zote wakiwemo walimu. CWT ilikataa taarifa za serikali Kuhusu nyongeza za mishahara na uundaji wa bodi ya mishahara na maslahi hivyo msuluhishi alitoa uamuzi wa, wa kushindwa kusuluhisha mgogoro huo na kuziomba pande zote mbili kufika mbele ya tume tarehe 25 julai mwaka 2012 kwa ajili ya kuchukua cheti cha uamuzi wa, wa kushindwa kusuluhisha mgogoro ama certificate of non, non settlement mheshimiwa speaker baada msuluhishi kushindwa kusuluhisha mgogoro kati ya serikali na CWT serikali ilitafakari athari za mgomo na kwa kuzingatia kuwa vyombo ambavyo kisheria vilipaswa kupokea na kujadili madai ya CWT ambavyo ni Teachers Service Joint Staff Council na Public Service Joint Staff Council havikujadili swala hilo tarehe 26 Julai serikali iliwasilisha mahakama court cool division ya kazi ombi la pingamizi kuzuia kuitisha au kushiriki katika mgomo pamoja na ombi la kutangaza kuwa mgono, mgomo huo ni batili mheshimiwa spika maombi haya yaliskilizwa siku ya Ijumaa tarehe 27 Julai na pande zote mbili ziliagizwa kukamilisha ma maelezo na kuyawasilisha mahakamani serikali ilipangiwa kuwasilisha maelezo yake siku ya jumaatatu tarehe 30 Julai saa 4 asubuhi na CWT lipangiwa kuwasilisha maelezo yake siku ya Jumanne tarehe 31 Julai saa sita mchana. Shauri lilipangwa kusikilizwa saa saba mchana siku hiyo hiyo ya Jumanne tarehe 31 Julai mwaka 2012. Hata hivyo siku hiyo tarehe 27 Julai majira ya saa alasiri wakati serikali kisubiri kusikilizwa kwa shauri hilo na hatimaye kutolewa hukumu CWT iliwasilisha kwa katibu mkuu kiongozi Notisi ya saa 48 ya kusudio la walimu wanachama wa CWT kugoma hatua hiyo ilikuwa ni kinyume na agizo la mahakama la kuwataka CWT na serikali kutumia busara zao kwa kutokuchukua hatua zaidi kuhusiana na mgomo huo hadi mahakama itoe amuzi wa wake katika notisi hiyo CWT waliwaarifu mwajiri kuwa Mgomo utaanza siku ya Jumatatu tarehe 30 Julai saa 1:30 asubuhi. Siku ya Jumane tarehe moja Julai shauri lilisikilizwa na Mheshimiwa Jaji aliagiza kuwa hukumu ya shauri itatolewa Alhamisi tarehe mbili Agosti saa nane mchana. Tarehe mbili Agosti Mheshimiwa Jaji baada ya kuchambua maelezo na vithibitisho vilivyowasilishwa mbele yake alibaini mambo yafuatayo. Moja kura iliyopigwa kuunga mkono madai yao iliwaputusha wanachama kwani ilionekana kama ni wito rasmi wa kuanza mgomo namba mbili zoezi la kupiga kura halikuwa halali kwa sababu walimu hawakufahamishwa ipasavyo madhara ama athari za mgomo kabla ya kupiga kura namba tatu zoezi la kupiga kura halikufuata taratibu za kisheria namba 4 notisi iliyowasilishwa na CWT kwa katibu mkuu kiongozi siku ya Ijumaa tarehe 27 Julai mwaka 2012 saa 9:00 wakati wanachama wakiendelea na zoezi la kupiga kura ilikuwa ni batili namba 5 cha CWT kutozingatia matumizi ya kanuni ya 42 na kanuni ya 43 ya kanuni za ajira na mahusiano kazini kanuni za utendaji bora za mwaka elfu mbili na saba, ambazo zinaelekeza kuwepo na utaratibu wa namna ya kushiriki na kuratibu migomo kilisababisha usumbufu na madhara nchini kote kwa misingi hiyo mheshimiwa jaji aliona kuwa utaratibu mzima wa kuitisha mgomo ulifanywa kwa nia ambayo si njema na alitoa sababu zifuatazo 1 CWT ndiyo ilikataa kuendelea kufanya majadiliano na serikali kuhusu swala hilo namba mbili hapa kuepuka na utaratibu uliokubalika baina ya CWT na serikali kuhusu namna ya kupiga kura na sualazima zima la uendeshaji mgomo badala yake CWT waliamua kutekeleza mgomo kadiri walivyoona inafaa namba 3 CWT haikutumia busara na kusubiri maamuzi ya mahakama kama, kama ilivyoamriwa hivyo basi Mwishimu jaji alifikia maamuzi kuwa Mgomo yeyo na CWT haukuwa halali na kuagiza CWT kufanya mambo yafuatayo. Moja, Kusitisha mgomo huo mara moja kwa kutoa tangazo kwa wanachama wake kupitia vyombo vya habari. Namba mbili, Kulipa thamani ya fedha pamoja na au kufidia vipindi ambavyo wanafunzi wamevikosa katika kipindi ambacho walimu walikuwa kwenye mgomo. Namba tatu, Kuzingatia kwamba ni jukumu la mahakama kuamua endapo mgomo huo ulikuwa halali au batili. Kitendo cha serikali kudai kuwa mgomo haukua halali na CWT kudai kuwa mgomo ulikuwa halali ni kukiuka ibara ya nne na ibara saba a ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka saba kama iliyofanyiwa marekebisho mbalimbali mbali. na namba 4 kwa kuwa CWT na serikali wameonyesha nia ya kufanya majadiliano. Ameagiza majadiliano yafanyike na makubaliano hayo yafikiwe kwa njia ya amani na kwa kushirikisha wataalamu wa sheria za kazi katika vikao, katika vikao vya majadiliano hali ya mgomo na athari zake Mheshimiwa spika mgomo uliotangazwa na CWT kuanzia tarehe 30 Julai mwaka 2012 umekuwa na athari kwa wanafunzi walimu jamii na taifa kwa ujumla kwa mfano ofisi ya mtendaji wa mji mdogo wa Tunduma ilichomwa moto na mali za ofisi zikiwemo nyaraka na gari la ofisi ziliharibiwa ziliha Kupigwa kwa walimu ambao walionekana, walionekana kutokushiriki mgomo huo na wanafunzi katika baadhi ya mikoa kuandamana na kulala barabarani. Kufuatia takwimu zilizokusanywa kwa wakati kwa nyakati tofauti. Kwa siku zote nne za mgomo. Wastani wa walimu sitini kati ya walimu laki na tatu na 92 wa shule za msingi yani saba, waligoma walimu mmoja, miatano, tano kati ya walimu 49, mmenane, tisa 449879 wa shule za sekondari yani 23 pia waligoma serikali ina laani vikali kitendo kilichofanywa na walimu hao kwa kukosa uzalendo wa nchi yao aidha serikali inawapongeza walimu laki moja mbili moja sabini kati ya laki na 92 sawa na 64.8 ya walimu wa shule za msingi na walimu 10335 341 kati ya walimu 1049879 sawa na 70.8 wa shule za sekondari kwa kutoshiriki katika mgomo mambo yaliyohitajika ya kutekelezwa moja, Chama cha Walimu Tanzania si WT kimekuwa mstari wa mbele kuwahamasisha walimu kugoma na hivyo kuwajibika mkuu wa mgomo huo. Hivyo wanapaswa kulipa gharama za uharibifu uma wa mali ya umma iliyoharibiwa kutokana na mgomo huo. Tathmini ya hasara itafanywa na wahusika watawajibika kulipa gharama zote. Namba mbili, Walimu waliopigwa, waripoti madhara kwenye kwenye vyombo vya dola ili sheria ichukue mkondo wake. Namba 3, serikali itaandaa utaratibu wa kufidia vipindi vya masomo vilivyopotea wakati wa mgomo. Aidha SWT itawajibika kufidia hasara itakayobainika kama ilivyoamriwa na mahakama na nanu, na na na kuu. Respondents are also condemned to pay damages monetarily and or by compensating the students the classes missed during the unlawful strike which should be explained in the press conference and the press release mheshimiwa kunuku mheshimiwa speaker naomba kuasilisha